Чомусь я згадав про свою родину із Тернави, що не давалося чути, відколи розгніваний батько привіз мене до Лаврова, не спитавши, чи має я нахил до чернечого життя. Тоді одна сестричка Оленка побивалася зі мною. Тепер вона Либонь уже віддана за нижня. Цікаво, чи хоч трапився їй гарний чоловік, а чи був мій отець добрим пастирем для своїх мирян коли віддав свою дитину чужим людям, аби не годувати зайвого рота. Чи не утік він, як тікають від вовка, від свого обов'язку? Утім, може моровиця прибрали їх усіх, тому я й не відчув батьківської материнської ласки. Може, якийсь підлий шляхтич обещестив мою сестру, а брати полягли за чужу славу? А може, так і весь наш люд розбрівся по горах і долах, шукаючи безпечного місця, бо пильнують цей край наймити, а не господарі. Замість жити так, як навчає наш добрий пастир Ісус Христос, слухають наймитів прийшлих із чужого краю. Отак я думав про мирське, забувши про спасення власної душі. А хто нехтує спасенням, той негайно впадає у гріх. Попри все я твердо знав, Мені ніколи не буде місця в цьому світі, бо я не жив у ньому. А потім я поринув у сон, Уперше за багато днів, чуючи себе геть безсилим, перебуваючи в нелюдському смутку, і прокинувся у темряві, бо свічка моя погасла. Я почав гукати, щоб принесли свічоки вогню, довго гукав гримав у віконце. Нарешті зблиснуло світло, і в отворі з'явилася голова отця настоятеля. «Ти що заснув, брате? Чи скінчив уже свій труд?» «Ні, отче», – відповів я. «Ще маю трохи». Переписав дев'ять глав. «Нічого. Давай те, що написав, бо виталепаєш ненароком. Виталепаєш проговоришся. А це, як казав купець із перемишля, євангеліє для самого молдавського господаря». Я тримав книгу й папір у скринці, ще й загорнутими в чисте полотно, проте не сперечався, а віддав переписане. Та тут більше, почув я голос настоятеля, не знаю, скільки минуло часу, але свічок мені не принесли. Натомість зашкрябив у віконце Грицько зашепотів: біда, брате, велика біда. З'їхалася сила силенна духовних отців, і сам єпископ. Перемиський, Михаїл, будуть тебе судити за святотатство. Що ти маєш, Грицю? Кажуть, ніби ти, приписуючи Євангеліє, написав не те, що там було. Тікай звідси, брате. Я, може, би втік тоді, та було вже пізно. Ти зараз і зараз іще можеш утекти, нагадав я, звідси не хочу. Спершу тримали мене у Лаврові, розпитували. Може, чекали, щоб я покаявся, Але не дали прочитати, що я написав. Тому я не знав, у чому каятись, Тільки здавалося мені, що я писав істинні слова Христові. Тоді повезли мене до перемишля на суд церковний, віддали на муки. І порішили скарати мене на тій землі, що породила такого страшного грішника. Хоч правда, я родився у Тернові. Однак то все одно, що в Добромелі. Така от наука. Добромельська, землякам моїм наука, а мені голова з плеч. Що ж ти написав? Не пам'ятаю, бо видно зійшов на мене Дух Святий, а в такому стані, а хоч би пам'ятав, не скажу, бо тоді земля затрясеться до самого пекла. А сей часом не купця з Перемишля, чи того старця Йоанна, що, мабуть, був єретиком, а хіба єретики не люди, огризнувся він, ні, слугу з Добромеля, я знаю, напевне, напевно, що не міг написати нічого супротивного Христовій науці. Коли іри такі добрі, то вони люди. Коли злі, нічим не кращі за тих святенників, що за горами палять на кострищах живих людей. І книжки також палять. Такий великий труд. Але гадаю, що і там, і тут бракує милосердя і прощення. Я поговорю з купцем з Перемишля. Та він мене провідував у перемиській вежі, як ти. Тому я не дуже здивувався, що ти увійшов сюди так просто, як до себе у хату. Хотів мене визволити, але я відмовився. Добре, хоч це, подумав я. Бо купець перемишля було втрати у мене. Решпект, збаламутивши бідного писаря. Респект, повага. Якби не той клятий кусник пергаменту, та у глибині душі я відчував, що справа набагато складніша. І хтось міг підсунути Мирону картку, бо лише він добре розумівся на клюковій грамоті. Тут уже почало світати, і ми обоє відчули, як на нас насувається страшна втома. Я знову наложив на засудженого ланци, щоб його не звинувати лише і в чародійстві, бо засипалять на кострищі. Звісно, я був дуже засмучений, але тоді мені здалося, що смерть менше лихує, ніж те незмірно довге життя, яке ми маємо із купцем з перемишля.